Bocet. Când văd azi realitatea cum prosperă nulitatea, pe cei morți îi plâng fierbinte. O seminte. O seminte. Mulțumire. Soția stând la capul meu, în cel din urmă ceas mi-a zis. Ce bun se arată Dumnezeu. Tu mort? Iar eu un paradis. Concluzie: Singur timpul e în stare să filtreze epigrama, fiindcă e arbitrul care nu vrea să admită vama. Afaceri: În afaceri unde pleacă, scoate bani din piatră seacă, scoate sume chiar frumoase, vânzând pietre prețioase.